De ő mutat egy ortodox zsinagógát, S egy roppant pompájú neológ gömbtetejűt. E Sion nevű templom közelében most feltűnik Ádám, És végigmegy a Kőrös parton a Garasos hídig. Megáll, elindul, izgatottan néz körül, Leül, belelapoz egy könybe. Valakit vár.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 Még apfelbom Ábel magában így jár fölemelkedésének útjain, az Úr persze régóta nem figyel már, a séta úton törtett a család. Ám ekkor épp a 48-as mártír, szacvai imre, melszobra mellett mennek el, és azt észlelik döbbenten, hogy már bontják is, hogy a romboló román bosszú haragjától megóvják.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 S ha mondjuk Vágner operára vágyom, lehúrognak, mert muzsika terén itt már csak is a magyar nóta hódít, küzdködnek a filharmonikusok. Hogy Szent László liceumi tanárok legyenek a bölcselet teteje? Nagyvárad, már a porfészek lett sajnos. Alkotás vágy és akarat feszít, de úgy érzem, már is megfuladok, ha nem engedem be a friss levegőt,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 és fölrepülne a váradolasi feletti égbe. És míg angyalaink ezt féltékenyen lesik, Éva nem néz föl, int Ádámnak, és a zöldfa utcán némán eltűnik.